Біографа знов бере жах, що відомості, з яких йому доводиться ліпити цю повість, такі уривчасті. Хіба не годилося б тут пояснити, які настанови дав Крейслерові майстер Абрагам, бо як потім з'явиться і сама зброя, тобі, ласкавий читачу, важко буде зрозуміти, що й до чого. Проте нещасний біограф – поки що не знає жоднісінького слова з тієї настанови, завдяки якій чесному Крейслерові, принаймні це начебто не викликає сумніву, відкрилась якась особлива таємниця. Але потерпи ще трішки ласкавий читачу, згаданий біограф Ладен закластися на свій великий палець, без якого не міг би писати, Щодо закінчення книжки і ця таємниця буде викрита. Тим часом ми можемо розповісти, що коли сонце стояло на вечірньому прузі, Юлія з кошичком білого хліба в руці, співаючи, надійшла парком до озера і зупинилася посеред містка неподалік від рибальської хатини. А Крейслер засів у кущах, тримаючи перед очима добру підзорну трубу, через яку він чітко все бачив крізь гілля, що його приховувало. Лебідь підплив ближче, і Юлія почала кидати йому шматочки хліба, які той жадібно хапав. Годуючи лебідя, Юлія голосно співала, тому не почула швидких кроків княжича Гектора, що йшов до неї. І коли він зненацька опинився поряд, вона здригнулася, ніби дуже злякалася. Княжич схопив дівчину за руку, притиснув ту руку до своїх грудей, до губ, і тоді став біля неї і перехилився через поруча. Юлія, дивлячись на озеро, і далі годувала лебедя, а княжич щось палко їй говорив. «Не корч таких гідотно-солодких мін, Павичу!» Ти хіба не помітив, що я сиджу поряд у кущах і можу тобі надавати ляпасів? О, Боже, святий, чого на твоїх щічках, дедалі дужче, проступають рум'янці, милий ангеле? Чого ти так чудно дивишся на того лиходія? Ти всміхаєшся? Так, під його гарячим отруйним подихом твоє серце мусить розкритися, як пуп'янок розгортає під палючим промінням сонця прекрасні пелюстки, щоб пришвидшити свою загибель. Так промовляв Крейслер, спостерігаючи пару, яку наблизила до себе чудова підзорна труба. Княжич також кинув кілька шматочків хліба, та лебідь не захотів їх їсти, а почав голосно, негарно кричати. Тоді княжич обняв Юлію рукою і заходився кидати хліб так, щоб лебіді віздавалось, ніби то дівчина годує його. Тепер його щока майже торкалася щоки Юлії. «Саме так, вельможний мерзотнику, бери в пазурі сановитий хижаку свою здобич і міцно тримай її, але тут у кущах хтось уже прицілюється в тебе і зараз відіб'є тобі блискучі крила». Тоді з тебе опаде, пишне пір'я, і зійде на нівець твоє полювання.